Hallo, hallo, og velkommen til Korona Stengt med Hans Bagen og Johannes Frank Fuglehaug. Dine verter i dag 12. Hvordan står det til da? Uh, Jeg må bare ha det ut tida. Ferdig. Hey. Tjum. Hei. Hei, Hans. Det står uh, greit til. Bra, bra. Veldig bra God ny uke God ny uke med litt uh, knall sol og plutselig litt snø på himmelen Ja, for det var snø, ikke sant? Det var snø som kom litt i sted Og det kom uh, faktisk litt i går, tror ja. jeg Mener jeg så, så det hjemme For det, det kom litt uh, da jeg kjørte hit i dag mm. Og hvorfor var du så sen idag dag, Johannes? Uff. Kommer var vad vad vad i helgen? Hva, hva, var det no vi skulle gjøre i helgen tror? Så sånn, natter søndag. Så mener jeg det var noe vi pleier å gjøre. Da skal vi stille klokka mot mot sommeren og jule johannesdaga. Ja? Ja. Nei, johannesdag. Jo, vi jo. klokka nå i stan. No piker det piker på der ass, altså, no må jeg skru den ned litt. Sånn. No, der er der er du fin ute. Ja, jeg slår inn på din, jeg vet. <laughs> uh, jeg stilte klokka hans. Ja, jeg, nei, vet du hva? Og jeg kan stille klokka så mye jeg vil. Jeg, jeg ja. kan stille klokka seks timer fram jeg, om, jeg, om jeg vil det. Men det, er her, indre ja, det er den indre klokken som mm. fungerer. det er den indre klokka mi. Som, som, uh, den, den er ikke så lett å stille den. Nei, den er ikke det, tror jeg. Det tar en ukes tid, faktisk. Eller to. Og det er så forbanna og irriterende at vi holder på med dette her. Ja, men uh, nå er det vel snakk om at det kanskje skal vekk. Ja, det er, at vi skal, at er... det er snakk om at vi skal beholde normaltida da, eller det som ja. er vintertid, ja, kanske det... fra 2021 Ja, og at dette er muligheten så gjennom de siste gangene og, og det håper jeg Det håper jeg jo, for det er egentlig bare tull og tøys Tull og Syns tøys, ja. ja? Tull og tøys, ja. Det er bare tull og tøys Jeg er rø en uke på. Og det gjelder begge veier, altså det spiller ikke noen roll om vi stiller klokka fram eller tilbake Ja, nå skulle jeg sett den her jeg er skikkelig opphitt. Ja, jeg ser det. Hvilken gjøk er det som kom på at dette er en god idé? Nej si det. Si det. Vet når klokka er, når klokka er uh, ett nå, så er jo sola den der, tolv den. Ja. Det, det stemmer jo ikke overens med altså, det jeg ser og det jeg vet. Det er to forskjellige ting. Ja, ja fader ass. Jævla idioter. Oi. Sånn Ellers så har vel Helge gått som, uh, som planlaget. Ja. ja, den har gått uh, faktisk games, games, games. nøyaktig, Hans, <laughs> ja. som jeg planlagde på fredag. Games, games, Ja, kom mm. hjem på fredag kveld, spilte. Hva uh, spilte du? Call of Duty, Modern Call of Duty. Warfare. Eps. Er det godt idé, Helge, helgen? Da. Ja. Har du det? Ja. Ok. Lørdagen, så... Uh, nei, jeg gjorde en ting som jeg ikke planlagde. Jeg var en tur hos uh, mormor uh, på lørdag. Vi førte uh, fullt uh, ja. Um, og så installerade sån där bredbandsrouter uh, för dig. Yeah. För det har jag nettop uh, fått nu för det hun ska få sån uh, kump har du hört om det? Eh, uh, Det är en sån enknapps datamaskin för som mm. de kan bruke til Å videoringa Og få bilder på och sånting. Yeah. Så det ska det ska hur få för det hur känner sig Og allena och ensam om dagen, det skönjer jag gott. Ehm um, O og det var det, og så var det mer games Mer games mm. eh, Og på søndag Så stod jeg opp, rydda jeg på verandaen Ordna litt der, og, og så, var det, så var det mer games Ja mm. Jeg ranket opp relativt mange levels I helgen mm. Ja, det er ikke så rart da Du bli... bor foran skjermen hele helgen Nei, det fanker den ikke rart ja, i deltas Begynner å bli ordentlig god ja. Ja. Eh, Men kanskje Vi skal lansere noe nytt i dag ja, ja, apropos uh, games og konkurranser. Ja. For vi uh, på fredagen så snakket jo vi om at uh, vi har en liten plan B tilfellepermisjon. Ja, stemmer. Uh, forløpig er det bare et, uh, det, er en, det er en imaginær plan altså det, er, det er en drømmeplan Kanskje ikke drømmeplan Nei, drømmeplan er det vel ikke, ikke, Men, men uh, gøy kan det være ja, Det kunne vært moro ja. uh, Og det er da altså vårt uh, høytryksbygningsselskap uh, Et uh, DA som det heter ja. Ja. Delt ansvar ja. Finner vi oss i Brønnesunderegistret Men det som er At når man skal starte et sånt uh, Et uh, DA uh, Så må man uh, ha et uh, navn om man må ha et bedriftsnavn Så vi slenger ut til dere lytterne våre Hvis dere Vil lage et namn til oss Det hadde vært kult Det kan være, det kan være 110% kødd Ja, det spiller ingen rolle Vinneren får en jeg Får noe digg Ja, får noe digg eh, Og vi leverer, jeg kan vel si I kommunen ja. Ja, Vi kan ikke levere i USA og sånt Nei, Nei. Det kan vi ikke gjøre. Nei, nei, nei, nei, nei. så mange som, er i, det er jo nesten, ja, det er det ikke. Nei, hvis, nei. Det, hvis vi har noen lytter i Volda, så kjører vi ikke til Volda for nei, å putte en flaske brus i postkassa de, liksom. Nei. Men uh, det får et land annet uh, til vinneren? Det kan være en liten overraskelse, men vi kan se si så mye at det er uh, en kioskevare fra Flame. Yes, det er det. Mm. Uh, hvor skal de levere bidragene? Send det inn til uh, atflamefritidssenter på Instagram. Send det, i, send det som DM på Insta. Ja. ja. Spennende. Jeg gleder ja, meg til å se om det kommer noen forslag. Ja. ja det er bare å kjøre på. som hvis dere kanskje har sett når dere er ute og kjører, sitter på med mamma og pappa, eller onkel, eller tante, eller noe sånt nå i trafikken, så kjører jo ofte sånne filmer rundt i biler med store logoer på. Vi det er noen av dere som ikke er så kreative på navn og, og ordet sånn, du kan driva og tegna en uh, kjapp logo for oss. Kan også være kult. Mhm. Mm. Vi, uh, vi tar det med i uh, i alt, alt. alle bidrag blir uh, vurdert. Yes. yes. Det var en også en måte å si det på som passer bedre i forhold til det norske språket da. ja, ja. Ja. ja, ja. ja. Ja ja. ja ja. Så ja. det är det är det. Den här veckan så kommer vi till att göra lite sån vardag. Ja. Uh, I idag uh, alltså fram till i morgon, i morgon är det tisdag, så är det dette som är tema. Men mm -hmm. fra tisdag till onsdag så er det något annat. Ja. Vi ska köra fotokonkurrenser. Eh uh, kanske film. Ja, det kan hända. Ja. Ja. Ja, ja. Uh, ja, ja. ja, vi det här är egentligen bare fantasien som sätter begränsningar. Ja. Det är det. Ellish, uh, vad uh, vad vad sitter du og jobber med nå, hans? Akkurat någon dagen så tar jag någon hygglig telefonsamtal runt och grej. Ja, faktiskt. Och sen är det? Jag syns det är väldigt väldigt hyggligt. Snacka lite med föräldrar og så. Mm. Uh, det tar tid. Så det ringer lite, har det lite gøy som ja, gøy og gøy. Det er ikke gøy situasjonen vi er i akkurat, men uh, et lite avbrekk i hverdagen da. Ja. ja. Så, Virker det som om det går greit, greit rundt omkring? Ja, det ja. gjør det. Så bra. Det er fint. Det, det er bra. Ja. Jeg tenkte jeg skulle, jeg må sette meg ned med gatt i dag. Det må jeg gjøre. Og det det, må for dere som ikke vet hva gatt er, så går det helt fint å ikke vite det. Det, ja, det, over, det overlever dere ja. Veldig greit Det er uh, ikke noe spennende å høre nei. om en gang Det er et kjipt verktøy kommunen bruker ja. Men ja. sånn er det Jeg tror du har nevnt det en gang før også, ja. Hvis jeg ikke husker helt feil ja, nei, jeg, har det. jeg har nok det Det er noe jeg driver mye med Og det tar mye tid Så det har jeg helt sikkert nevnt Men uh, det skal jeg gjøre i dag uh, Og så skal jeg oppås å teste de forsterkerne Som uh, vi har satt utenfor bandrommet ja, Og begynne å rydde litt inn igjen For okay. nå er det en uh, uke igjen uh, Før påske Åh det vill se si att uh, vi må begynne å ferdigstille litt prosjekter. Ja, det er litt å ta tak i enda. Det er det. Ja. Uh, helt klart, vi, vi må stå på litt den uka her, hvis vi skal rekke overalt. Ja. Og, og hvis, uh, hvis ting går som vi håper, så er vi jo åpne igjen etter påske. Og da kan du ikke se ut sånn som du gör rundt här nå. Nej. og ikke du heller, Hans. Det der uh, 14-dagers skjegget ditt, den må du se og få tatt, altså. Ja, det var det da. Ja. Ja. Og så er det lov å kjemme hår Og uh, ta på reine klær man kommer på jobb, ikke sant? Ok <laughs> Ja, ok <laughs> <Ja. laughs> Nei da Bare tull med dere ja. Han ser strøken ut som alltid <laughs> Nei, men sånn, sånn er Stågå Vi, um, vi um, Og det er noe no, nå, nå føler jeg at Nå har vi gitt um, Vi har gitt litt Vi har prøvd det, i alle fall og nå ska vi jo snart uh, ut og, og feire påske. Ja. Og ha fri fra jobben, ja. såkalt. Ja. Uh, men det blir jo veldig annerledes i år. Det er ikke så mye man kan uh, finne på. Nei. Så vi er rett og slett interessert i å høre vad dere har tenkt. Mm. Hva skal dere bruke påskeferien til? Uh, det blir det mer av det samma Eller ja. skal dere finne på noe ekstra? Uh, vi ja. trenger ideer selv. Jeg vet ikke hva jeg skal finne på i påsken. Og hvis det blir... Hvis det blir en uke med bare call of duty og, og, og uh, kosebukse, da tror jeg att jeg blir, begynner å bli litt gæren. Uh, da skal jeg ikke si noe mer. Og så kan det hende at jeg får noen livsstilssykdommer. Uh, ja, det. det var det. Jeg var litt inne og tenkte på det. Men uh, send oss uh, forslag på vad hva skal vi skal bruke påskeferien til. Ja. Mm. Kan vi ikke si det at den, den bolken den går fram til fredag? Ja. På fredag så ska vi oppsummere og ta fram de beste forslagene. Ja, og det blir en premiering av beste forslag der også. Så klart, så ja. klart. Kanske flere også. Kanskje flere også, Kanskje sånn. flere også. Ja, ja absolutt. Vi har nok av kioskvarer som ingen går og får kjøpt, så det ja. er jo stort sett bare vi som går og kjøper dem og spiser, apropos livsstilssykdommer. Men sånn er det nå. Hvor skal vi de sende dette inn da? Det ska de sända in till samma Alle ja, bidrag til alle tävlingar går till Flame fritidscenter på Instagram flame fritidscenter i ett ord At @flame fritidscenter på Instagram alltså ja. sända på DM och så ska vi gå igenom vi? Ja. ja. det ska vi göra. Suveränt. Då lurer jag på skit och bukker och tar av mig hatten och går jag? Ja. Ja. Ja, då det samma då. Ja. Till er som ikke vet det så går jag med caps och det som er här inne. Nei, du ikke inne på skolen? Nei, gjør du ikke, lovet, det. <laughs> det, ikke lovet, det. det, vet du. Det er ikke lov, vet du. ikke lov, det. Nei. vet du hva, det skjedde med første uka jeg jobbet her. Jeg, jeg går litt med caps en gang iblant. Hvis jeg synes jeg har en riktig dag til å gå med caps, da fikk jeg faktisk kjeft til Anne Britt, ja. som var gamle det vet rektoren her. Jeg. Det, vet jeg. det var, ikke, var ikke kjeft, kjeft sånn, nå, Johannes, nå herre, her det fanker meg nok, altså. på skolen så er regelen at vi ikke gjør det. Ja. Det var et klapp på skulderen og... Hej hej. Mm. Mådde jag ta det ja. du? Ja. Och det förltes det förltes rart som 30-åring och bli i rättesatt av ja. en rektorin. Det, <laughs> det, det den perioden trodde jag att jag var, at var förbi. Är det inte det alltså? Sån där. <laughs> Sån där. Nej, men hans för luft har gått ut av oss, så trev dig tack för idag. Ja, tack för idag. Tack för idag. Hej